і не вмію навести у них ладу. Послали на семінар, от і поїхала. За розмовою вони дісталися в вокзал. Пан Ференц посадив Софію в незатишному залі очікування, дав до рук якийсь кольоровий закордонний журнал, налив із термоса гарячої кави, а сам пішов компостувати їхні квитки». За годину прийшов поїзд на Суми. І ще дві години вони тросилися в холодному вагоні приміського поїзда, що віз робітників ранкової зміни. Ференц розважав Софію цікавою розмовою, і це робило подорож цілком стерпною. Софія не любила їздити у незнайомі місця. Необхідність відшукувати у незнайомому місці, незнайому вулицю, незнайомий будинок і незнайомих людей бентежила її. Тому поява гіда у чужому місці була просто подарунком долі. Ференц володів даром перетворювати нудну ділову поїздку на захоплюючу розвагу. Все відбувалося без участі Софії. Таксі, готель, номери поруч, сніданок, недовгий відпочинок і зустріч реєстрація прибулих у місцевому медичному училищі. Вечеря в ресторані. Довга розмова про все на світі. Дався взнаки синдром супутника. Зустрілися на кілька днів двоє людей із спільними інтересами, людей різного віку але цікавих одне одному. Їм було про що поговорити. Ференц розповідав про свою сім'ю, дружину, дочку Марту і сина з дивовижним угорським іменем Флоріан. Вони прожили з дружиною 25 років. Софії дивно було, як люди, проживши вкупі так довго, Можуть зберегти свіжі, чисті почуття одне до одного Такого просто не буває Але ж так було Чого б то мав пан Ференц Прикидатися перед нею молодою вродливою жінкою Зразковим сім'янином Швидше навпаки У відрядженнях усі чоловіки розлучені Старі парубки чи тяжко нещасливі у шлюбі? Як Софія застрила дружині Ференца? Він щодня, а то й двічі, телефонував додому. А з якою любов'ю цей батько і чоловік вибирав подарунки для своєї дружини і дорослих уже дітей? Як Арсен? Хороше, напевно, прожити життя з такою людиною. Є вони на світі, такі чоловіки. Є. Тільки де ж його знайти? Схоже, що таким був колись Віталій Олексійович. Але хто зна, який він зараз? Половина його серця померла разом із дружиною і дочкою. Згоріла у тому страшному полум'ї. Він ніколи не забуде їх. Буде порівнювати свою майбутню дружину з Тетяною. Інколи він тим і хвилини називатиме її чужим іменем. Ну, один, два рази вона це ще витримає зрозуміє, пожаліє, а потім. Ні. Софії потрібна людина без важких спогадів про минуле. У неї самої є чим труїти душу. Наобог стане. Стільки спогадів для однієї хати забагато. Залишається Череватько. Розділ третій. Софія поверталася додому, обігріта теплом чужого щастя, з вірою в можливість такого щастя для себе і рішучістю це щастя будувати навіть якщо доведеться поступитися деякими дрібницями. На пероні чекали Степан і Микола. Микола забіг у вагон, вихопив з рук валізу.